Плаче дівчина» за Аркадієм Ривлінем. Ні півслова не було обіцяно, Ні півслова, тільки обнімав. Ні півслова, але плаче дівчина, Ніби їй півсвіту обіцяв. Бо вона побачила, чекаючи, Що в коханні можна крізь роки обіцяти, І не обіцяючи, і без клятви клястись на віки. Ось тоді раптово, наче блискавка, Думка б'є, вражає на повал. Скільки клятв на світі я не виконав, Бо вважав, що я їх не давав. І гірчить печаль моя полинува. Все частіше я думаю над тим, Скільки чесних слів на вітер кинув я, Бо вважав, що їх не говорив. Бо вважав що не було обіцяно, бо вважав, що тільки обнімав, тільки-тільки. Але плаче дівчина, ніби їй півсвіту обіцяв.